În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu într-un Sfinții Săi, lui Israel. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Dragii mei, frați și sorori, după cum știm cu toții și după cum am obijuit și așa este după bună cuviență, Înălțăm rugășind de mulțumire, înaintea preasfintei de viață păcătoare și nedespățitei trăimi, înaintea preacuratii de Dumnezeu născătoare și pur de Maria, măicuța Domnului, înaintea tuturor sfinților puteri și a tuturor sfinților, că iată prea de Dumnezeu ne face parte, iar și iar de purtarea sa de grijă, De mângâierea sa, de alinarea sa, de îndulcirea Harului Său, care izvorăște de la Sfânta și Dumnezeiască Liturgie. Și de asemenea mulțumim prea dulcii lui Dumnezeu pentru toate darurile, pentru toată purtarea de grijă în tot chipul revărsat asupra noastră, până în clipa de față. Și iată, dragii mei, și vreau să vă spun în legătură cu Sfântul Prazei, care l-avem astăzi, și anume... Cu prezenirea Sfinților împărați, cu apostolii, cu Constantin și mama sa Elena. Acești binecuvântați împărați au trăit în secolul 4 după Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu o să intru prea mult în viața lor, pentru dumneavoastră, an după an, cunoașteți anumite împrejurări din viața lor. Doar o să punctez doar câteva lucruri în creștere și o să cuvântul. Cât darul Dumnezeu mă va ajuta spre unele înțelegeri care le putem extrage, cugetând la viața acestor mari părați? Iubiții mei, cum spuneam, aceștia au trăit prin secolul al patrulea, și s-a văzut creșterea bună care a adus-o mama sa, Elena, împăratului Constantin. că cel, pe lângă că am învățat și din alte împrejureri credința și -a dreaptă, am învățat-o de la mama sa și se vede prin excelență râvna de cărităt dovadă vadă. Se Evlavia e care o arată, Sfântul Împărat Constantin, că și atunci când a mers la război, prea Dumnezeu i-a descoperit zoa mea mare pe cer, Sărnul crușii însemna cu stele și acolo era și un înscris într-o acest semn în selvei semn, învinge. Deci iată Prea Bunul Dumnezeu, fiindcă El înăuntru inimii Lui, arăta oarecare și în stele față de Bunul Dumnezeu. Prea Bunul Dumnezeu nu întârzi să-i dea un răspuns. Nu întârzi Prea Bunul Dumnezeu se i arăte într-o care semn este biruința sa, ca să spun așa. Ce arată semnul acesta, semnul spinte și de viață făcătoarei cruci. Și știm cu toții că El a învins și a ieșit biruitor după ce mai înainte de a merge la război și a însemnat atât scuturile ostașilor săi, cât și steagurile, le-a însemnat cu semnul biruitor al de viață cruci al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și bineînțeles că biruința prea strălucită s-a arătat. Nu mai într-una mănântic, trebuie să lungesc predica și avem și o asta. Știm cu toții cum a biruit și cum prea bunul Dumnezeu a făcut parte din biruință. Iubiții mei, frați și surori. știm că împăratul acesta, vă spun pe scurt așa, a participat și la Sinodul cu ecumenic din anul 325 și chiar a prezitat Sinodul I ecumenic. Vedeți de știți l-am la și dulcii lui Dumnezeu? fiindcă inima lui bătea prin excelență, în primul rând, pentru Domnul. Deși așa prea dulcii lui Dumnezeu îi dă cinstea prea mare ca să prezinteze sinodul I ecumenic în anul 325. Și știm cu toții, dragii mei, acolo s-au durat 318 și sfinți părinți. Citeam undeva și m am minunat Evlavia Sfântului Constantin, fiindcă nu este cuvântul despre el, Împăratul Constantin. Citeam că atunci când Sfântul Spiriton a mers la Sinodul I Ecumenic, el era îmbrăcat mai smerit, când se vede și în cu Icoana sa, el să arată mai smerit și când a ajuns acolo la garda imperială, ce e din gardă l au oprit, unde vrei să mergi? Ce cauți aici cu alte cu bine? Și atunci Arhidiaconul o, arăt o arătat în un împărătesc, care îl chema la Sinodul cu mine. Și intrând înăuntru, Citeam acolo, într-o sfântă carte, că Sfântul Împărat Constantin scot în evidență lucrul acesta să vedeți evlavia lui Sarau, să vedeți câte cinstiri arăta el față de Bunul Dumnezeu și față, față de aleșii lui Bunul Dumnezeu, sau cei prin care Bunul Dumnezeu lucrea într-o popor. Când a intrat Sfântul spiritul acolo, Sfântul Împărat Constantin s-a aruncat jos la picioarele lui și au zis, bine ai venit Sfintea lui Dumnezeu. Au auzut să lucruri minunate și ați bine venit. Și împreună cu noi ești părtat la acest funțiu nou de cumenic. Vedeți? Râmna împăratului Constantin. Am vrut, să, am vrut să potrevedeți cinstirea lui. Era cu, cu lună împărătească. Era cu diadiemă împărătească. Și s jos la pământ. Trece cu vederea și consideră cu noi toată cinstirea lumii acestea pentru dragostea lui Bunul Dumnezeu. Că se arată prin felul lui de abordare. Că dacă erau un împărat plin de aroganță, cum sunt mai mari lumii din zile noastre, cum sunt mai mari dregători pe fața Pământului, se arătau cu aroganță și priveau de sus. Priveau de sus, arătau oarecare, se zic așa, supremație, o stare mai supremă în față de ceala care a venit Sfântul Spreidon. Dar împăratul Constantin, aici se vede că inima lui avea înăuntru ei darul Dumnezeiesc, Că într un darul Dumnezeu omul se poate izmeri, într un darul lui Bună Dumnezeu omul poate aducă cinste după adevăr, într-o lumină a lui Bună Dumnezeu poate aducă adevărata, să zic așa, închinășiune. Și așa era marele Constantin împăratul și el și în alte împrejurări își arăta, să zic așa, starea sa evlavioasă, care se exprima, Pe, fie, pe chipul feții sale, sau să exprimat exprima prin fiul lui de abordare în împărăția sa. Știm cu toții că prin acel, înainte din în zilodul I pe prin vestit, edict de la Milano, care a avut loc, care s-a dat în anul 313, mi a bine era el a dat libertate la credință. I-a scos pe cei care erau închiși în tențe, erau unii care, în prigoană, în suferință, În lanțuri, în dureri, în bătăi, în chinuri și suspinuri, în întunerii cu temiților, acolo să-și iau sărașii. Și împăratul Constantin, simțind el lumina lui Dumnezeu, i-a scos la lumină și peșea, la lumină sensul, la lumina zilei, că e lumina lui Dumnezeu, aveau binecuvântații în inima lor, și în viața lor, și în, și în lor. Și iată, și prin aceste diguri, minunat de la Milan, s-arată, Starea inimii Sfântului împărat Constantin și el Mare. Să arată dragostea lui față de cinstirea lui Dumnezeu. Să arată dragostea lui față de și lui Bunul Dumnezeu, care erau înlănțuiți, care erau prigăniți, care erau răpsiți, alungați, bajoconiți și călcați în picioare. El îi scoate cei în fața poporului. Și aceștia sunt mari de Bunul Dumnezeu. De asemenea, știu și din mama sa Elena care din râmn multă, care stăpânea sufletul și inima ei, a vrut să meargă la Ierusalim și descoperă prea cinstitul și de viață făcătorul lemn a crușii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, crușia Domnului. O descoperă acolo la Ierusalim și știți cum a fost în prejugarea și e doar punctez în scurt. Că s-au descoperit cele trei cruși și nu știa care dintre ele este crușia Mântuitorului. Crușia pe care a fost de la și Mântuitor Iisus Hristos. Și atunci, bineînțeles, că trecut nu mori pe acolo, le a atins pe rând pe fiecare și când a au atins așa la a venit la viață. Și au cunoscut cu toții că așa este prea sfânta cruce de viață păcătoare a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, și cum vă spuneam, râvna împărătese Elena, ea merge acolo și duce multă bogăție acolo, se împotovește cu multă bogății și merge acolo și titorește chiar Biserici acolo și și multă binecuvântare, multă bucurie, să zic așa, Bisericii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, bisericilor de la Ierusalim. Și în special Biserica Bisericii din Iubiei de la Ierusalim. Iubiții mei, frași și sunori, iată prin toate și astea, și alții care împodobesc viața vrednicilor împărați, Constantin și mama sa Elena, putem să le dăm seama de lor, putem să le dăm seama de lumina dumnezeiască care s-a sălășnuit în inima și în sufletul lor și ei, bineînțeles, acționau ca atare, adică într-o lumina pe lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun? Vreau să punctez câteva lucruri. Gândiți-vă, dumneavoastră, vine în minte un cuvânt de la un spun părinte care zice așa Ză și i folosește împăratului dacă are mulțimi din oroade la picioarele lui? Dacă stăpânește mulțime de groate, dar el, ticălosul, este stăpânit de patim, de patim de ocară, poți să-l numești pe la împărat, mai bine l-ai numi rob decât împărat. Că el care stăpânește atâta mulțime, de, de, să zic așa, de noroade, el fie sub patim, el este robul patilor și mai bine l numești rob decât împărat. Dar zi și tot înțeleptul ăsta, dar ferișit împăratul acela, care, pe lângă, are mulțumii din oroa de la pișoarele Lui, care îi stăpânește, dar El, de asemenea, înăuntru Lui, are stăpânire de Sine. Și într-un numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, El se stăpânește pe Sine. El știe să stăpânească și să direcționeze fielul de abordarea Lui untric și știe să trăiască într-o virtuț, într un și El plăcut, e Dumnezeu. Și așa este a de de cinste, împărat, că este stăpân Și pe linia virtuții, și este stăpân și pe linia și oradilor. Cum era de altfel Sfânt Împărat Constantin, împreună cu mama sa Elena? Acest Sfânt Împărat nu era doar stăpân al celor care erau sub stăpânirea lui împărătească. Și ei, acești împărați, erau stăpâni și pistipatii. Că și un om, dacă este pătimaș, nu poate să deliberieze drept. Omul pătimași prin prisma lor pune accentul lucrurilor. Omul pătimași prin prisma patinilor se exprimă. Vezi, dacă te duci la un drăgător mare și luptă desfrânare sau alte patim. păi dacă se duci o femeie la el să facă, nu și începe să facă să ai sus, ca un nu știu cum. Iertați-vă că fac această referire. Sau dacă e iubitor de argil, se uită la buzunar, se uită la portofel, se uită cum arată și el care vine în fața lui. Și alte nuanțe în sensul acesta. Deși de patim prima prisma blestematilor, patimi acționează el. Dacă ești dregător, va și amar din dregătoria aceea, ca și el, numai prin de a satisfa și blestematilor, patim acționează? Și dacă o face o dată dreptate cuiva, o face tot cu interes, tot privind cu ochiul la linia pătimașă și întărâm cel blestemat al plăcerilor lumești. De ce, iubiții mei, era acela care este stăvârit de virtutii, că este împărat, Că este dregător. Care o funcție oarecare chemată? În orice și compartiment social este pus ca să stăpânească lucrurile, ca să spun așa, lumea aceasta. El acționează ca atari prin prisma virtuții. El, în primul rând, privește la bunul Dumnezeu care îi stăpânește pe toate. deși ei aș spune undeva la palemii când îi aduc aminte. Și zice așa Luați aminte voi, Împărații Pământului! Căci de la Bunul Dumnezeu vi s-a dat stăpânirea și dregătoria. Și dacă nu într-un numele Domnului puneți problema, se vor răsturna ca unii voastre. Cu alte cuvinte, fine, asta vreau să spun. De vedeți, dumneavoastră? Deși a ferișit subletul acela, care când este la o demnitate oarecare, el privește prima dată la cer, la prea bunul Dumnezeu, și după aceea se uită la semenii lui și așornează după principiul dumnezeiesc, după principiul voii divinii, într-o temere de bunul Dumnezeu, și el așa unii salii, Acolo unde este, chemat, întregătoria lui. Gândiți-vă, fac o paranteză și, și fac și o paralelă și viu în zilele noastre. Uitați-vă, dumneavoastră, cei mari ai pământului cum sunt manipulați în zilele noastre. Uitați-vă cum li se pune problema. Că sunt alții care îi dirijează pe aceștia cum dirigează păpușarul papușa. Și ei acționează doar la porunca așelor care stăpânează de umbră. Uitați-vă în zilele noastre, observăm toate aceste împrejurări și mișcări care sunt pe fața Pământului, dacă intrăm, să zic așa, și ne informăm din, pe linii lui toate liniile, sau aproape toate, putem să observăm și și eu, păcătosul, o la proștiință dumneavoastră. Putem să observăm că sunt atâtea jocuri de culisă pe fața Pământului, sunt atâtea mișcări care se fac sub ochii noștri, cei mai mulți nu-și dau sărașii să am. Cei mai mulți și nu se mai saturi stând în fața televizoarului vrând să vadă cum merg lucrurile, cum se pune problema, care este calea și adevărată a întâmplărilor. Dacă în corul doar li se servește pe tavă, ce se porunșește din umbră de acolo. Asta s-a și ce se servește celor care, să zic așa, nebuniesc, vrând să se informeze vinile așa, este mai care sunt cele mai multe, care sunt, să zic așa, trădătoare. Și spunea cineva, și bine spunea, dumneavoastră sesizați sesitat lucrul acesta, Deci spunea că sunt câteva trusturi de pie, de am ajut și -am dată, care acestea stăpânesc pe fața Pământului, acestea primesc informațiile, li denaturează, li deformează, precum primesc ordinii și dau poruncă la trusturile de presă și ele care sunt sub elic, ca așa și ele să le dea la ivială, așa cum acestea le-au, să zic, așa făurit. Deci, iubiții mei, iată, facem o oarecare distinție Facem o care abordare, cântării cele două stări, ca să spun așa. V-am arătat starea așa din tâi a Sfântului Împărat Constantin, care într-o de delibera, într-o virtute punea problema, într-o frică Dumnezeu, acționa în tot impulsul vieții Lui. Și arătăm cele care sunt întâmplă sub zili noa, sub, în zile și care intră sub câmpul vizual al nostru și vedeți mai mari lumii în zon sunt manipulați. Câți mai ies în față caldeii, să măturisească adevărul să nu li piersă din împărații pământului, ci să privească cu ochii la împăratul împăratului și domnul domnilor? Câți mai ies după? Nu știu dacă, dacă ar fi foarte putin sau câți o fi. În fi, nu vreau zic că nu-i Deci, cei mai mulți să manipulați frații și surori într domn? Deci, e atât pe fața pământului? Că-și prea de Dumnezeu, când vede că cineva, mai ales care are o funcție de conducere, Să pe pisirii, să întunecă -mi la minte, să pe pisirii pătimașilor sâmpțâri ale pământului, Prea bunul Dumnezeu nu mai toarnă harul acolo. Prea bunul Dumnezeu nu mai dă lumina sa acolo. Nu că nu ar vrea să o dea. Că și dădătorul tuturor darurilor și prea milostivul stăpân, negreșit s-ar îndrepta oriunde, că el nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca acesta să întoarcă să fie viu. dar Aceștia nu vor ei să primească lumina. Nu vor ei să delibereze și să și să exprime pe principiul luminii. Ei vor întunericul. cu. Deși ei fac și anumiti lieși, le fac în mers de noapte. Deși ei și anumiti votări, le iau un ascuns, le iau un umbră. Deși. Că nu au fapte și nu sunt fie ai luminii. ei care lucrează adevărul, aceia sunt fie ai luminii. Și ziua lumnează mari strig în fața norvaților și popoarilor. Iar cei care lucrează minciuna și care lucrează, să zic așa, părțărnișia și toate patirile blestemate, așa ea în noapte și stoarnă o travă a închipuirilor. de aceea, observăm sub ochii noștri toate și asta. De aceea aș recomanda cu multe lacrimi, în primul rând, la jugat Domnul, să coboare harul său prea milostivul stăpân, să mai lumineze niște minți a unor care au stăpânirii pe fața Pământului, Deci tot bunul Dumnezeu ne-a îngăduit stăpânirea. Bunul Dumnezeu nu dă întotdeauna mod este spune, dar îngădui câteodat. Și îngăduința aceasta o face bunul Dumnezeu pentru păcatele noastre. L am spus și la alții prieteni, am auzit și la alți părinți, cunoașteți. Deci noi, precum poporul iudeu odinioară, în Vechiul Testament, când sunt întăreau la cerbici, când uitau legea lui Dumnezeu, când se exprimau după impulsul cărnii și a sângelui, și a principiilor omenești, carnale, atunci prea vântul Dumnezeu lua mânusa după ei, și atunci vinea robii după robii, chin după chin, durierii după durierii, înlănțuirii după lănțuirii, că nu-L cunoșteau pe vântul Dumnezeu. Și când omul nu se lasă prins în latul, în ghilimele, adică în sensul bun al cuvântului mai extrem, prins în această mreajă dumnezeiască a iubirii dumnezeiești, atunci și prind mreajile peste prestemate ale patii minor, ale drașilor blestemați și îl întunecă și izbește cu el în toate părțile, și aduce rană după rană. Exact și vedem pe fața Pământului Dumnezeu noastră. De aceea, dragii mei, fericită acela care este împărat peste noroadii, cum am zis de la un mântălet, dar este împărat și peste de sale. El are stăpânire de sine, li strundește pe așa și lasă ea să viezi întru el, iar patimile din lănțuiești în darul lui Dumnezeu sau să se viește să-L scoată afară dinăuntru Lui împreună cu Harul cu un lucrând. Ce vreau să vă mai spun dumneavoastră? Am spus și cunoașteți că s-a arătat semnul preasfintești de viață făcătoarei cruși, și tip de stel, echipuit cu stele, pe cer, zoa mea, ziua mare, și a auzit în într-o așez semn vei învinge. Și viul de la semnul preasfintești de viață făcătoare cruși care s-a echipuit atunci pe cer, Și vin în zilele noastre și putem înțelege noi de aici, un lucru foarte important, care vreau să punctez înaintea dumneavoastră. Înțelegem că doar puntând în Mântuitorului nostru Iisus Hristos, doar purtând-o cu evlavii, cu demnitate, cu smerenii, cu mulțumire pe aceasta, pe umilii noștri, doar așa vom înviji pătimașii săgeți ale drașilor care s-au dus dăntuit împotriva noastră, în zilele noastre, mai mult ca oricând. Doar purtând Sfânta Crușii și mi fuge din purtarea Crucii, așa devine în ghova satanii imediat, în secunda 2. Și ne cârtieriești într-o purtare a Crucii, Dracul și-a făcut acolo o fisură și-a și-a dus și a lai, după a lai, s și îl rănțuiește într-un întuneric ca și el Suflet. Iar și cu demnitate și cu mulțumire, cu recunoștință, poartă crușia Domnului, într-o așa e semn a crușii Domnului va învinge. Ca și acela este biruitor. De ce e biruitor? Nu pentru El însuși, nu pentru El însuși, ci pentru Cel în numele căruia deliberează. Adică Mântuitorul Iisus Hristos biruiește întru El. Dar biruiește Domnul întru noi numai dacă purtăm cu demnitate Sfânta Crușii, ca ne-a o Fiecare. Numai așa biruiește Mântuitorul întru noi dacă nu purtăm semnul fiului omului, și anume Sfânta cruci, care s-a arătat și el Sfântului Împărat Constantin, noi atunci arătăm că nu conlucrăm cu Harul Dumnezeiesc. Numai când suntem sub impulsul acesta a purtării Crușii, atunci curge Harul Dumnezeiesc în viața noastră. Atunci curge luminarea prea Sfântului Duh în exprimarea noastră. Atunci Darul Dumnezeiesc nu inimile și mințele noastre. Când purtăm Crușia cu demnitate. Cum i -a zis împăratului Constantin, prea adulții de Dumnezeu, într o acest semn ei învigi, așa ne spune și nouă. Și așa va spune tuturor până la sfârșitul vieții. Într-o Sfânta Cruce a Mântuitorului nostru, Isus, Vistos, vom învigi. Vezi drașii și ei prestemați, fug din sfânta și de viață păcătoarei crușii. Ei nu se din noi. Ei se tem de de deșeala care poartă Crucea. Și acela care poartă Crucea și team și săptămâna asta, undeva, așa e plin de darul Dumnezeu Așa e plin de mulțumiri, de recunoștință înaintea Domnului, de discernământ, de, de echilibru pășii înăuntru lui. Și dracul nu se poate atinge de el. E o lumină dumnezeiască care îl îmbracă, care îl înfășoară. Și dracul cel blestemat este mistuit și alt și dacă s-a de așa felul lui. De aceea, iubiți i e Am auzit la Sfântul Împărat Constantin într-o acest serb în invigid. Așa e să luăm în viața noastră. crușea. Să o purtăm cu demnitate, Să o purtăm cu mulțumire și cu recunoștințe. Sunt mulți săraci și nu dau cu în nimeni, doar mă judec prima dată pe bine băgătos, dacă apriu sunt să fac datoria. Sunt mulți săraci care cu evlavii se închidă la Domn, care cu evlavii aleargă și zic și la Sfântul Iisluși, care cu evlavii îmbrățișează și alte fieluri de cinstirii față de Bunul Dumnezeu. Dacă îmi vine cu rușa încercă în locuie în încerc să se într-o parte și Încep să anumite, anumite, să anumite rezolvări și în alte chipuri. Încep să, să aliești la una la alta, la influențe diferite nuanțe de ești fața pământ. Și atunci nu mai purtăm crușea de om. Și nu ne ajută păruta antinarei care o arătăm noi, Răbunul Dumnezeu, nu ne ajută nici postul, nu ne ajută nici rugășiunea și nici celălalt dacă nu vrem să purtăm crucea. Că ne arătăm ca niște vrăjmași ai în nostru Iisus Hristos când nu vrem să purtăm crucea. Sau dacă cădem sub povara crușii să strigăm la Mântuitorul nostru prea dulce să ne ajute să mergem mai departe. Suntem slabi și neputincioși, dar într harul lui Dumnezeu, prea bunului Dumnezeu, putem virui. și -a mai bine zis, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ești. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos într noi. Deci, aia, dragilor, aș vrea să punctez, fiindcă cuvântul adus la limanul acesta, în legătură cu anumite împrejurări în viața Sfântului Împărat Constantin și a mamei sale Elena. Deci, aș vrea să punctez care mají velký sănătate předchozí, prinouze post, prinouze Evrolia, ať už je to jen zrušivé, snášet Rusia, snášet Rusia. Protože specieta všech našich alergářů, specieta, neupoutajte, specieta všech je s a s demnitáti. Vůří, vidí, jak divinitu se aráve, vidí, Dacă câtești într-o cruci, într-o portare a crucii, a pierdut toată trecerea înaintea ochilor Dumnezeiești prea luminoși. Deci a dragilor, cum spuneam? Sunt vișni și noi într-o acest semn a crucii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și atunci a Dumnezeu va fi părtași vieții noastre. Atunci, vrăjmașii crucii care sunt diavolii și cei care sunt, să zic, de un gând, cu ei, și vor tremura și vor tremura în fața preasfintei și de viața păcătoarei că Căci Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin această cruci, le aduce duce aminte mereu că prin patimii sale preasfinte, care au culminat prin moartea pe cruci, le le duce aminte că și împărăția lor a fost jefuită, le aduce duce că s-a sfârmață în împărății, împărății morții și a iadului și a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos făcându-se începătura învierii celor adormiți, adică și vestit din nouă în înviere. Că și noi vom învia. Și de aceea vă rog să fim cu toții fii ai în învieri. Să arătăm și prin vorbile noastre, să arătăm și prin gândurile noastre, să arătăm și prin acțiunile noastre, prin felul nostru de abordare, prin lucrările noastre, prin felul nostru de mișcare, prin toate cele ale noastre. Să arătăm bună cuviență și să arătăm că suntem Fii ai prezăvit în învierii. Și atunci că vom fi în societate, când vom fi în familie, când vom fi în biserică, când vom fi la serviciul, noi suntem temați fiecare. Dacă arătăm că suntem fii ai învierii, și de când noi, faptele noastre vor striga. Și nu este nevoie să strigăm mult, și să vorbim mult cu cei din jurul nostru. Ei vor observa curtarea noastră, și atunci darul Dumnezeiesc va face ca să-L prezăvească pe Tatăl nostru și din cer. Când zici și prea din Mântuitor, cu preazăvita sa gură, așa să-L lumina fapturilor voastră și celor înaintea oamenilor, ca văzându-le aceea să preazăvească vii Tatăl vostru și ea din Dacă vieți în familiile dumneavoastră, să aveți copii cinșitori de Dumnezeu, dați i exemplu de purtarea cruții. Pentru că, că faceți rugăciune la Domnul în primul rând, că numai După Dumnezeu vor la toată bine face, și-a tot de săvârșit, și-a toată care, la tot bine, Prin că faci rugăciuni la Domnul, să arătăm și cu viața noastră. Că dacă spui copilul băi, frate, copilului X, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, iar el vie de la noi în apă, făcând alte lucruri și alt fel de abordări, atunci el să cu nu știi ce să mai crea. Deci, ea, pe lângă că lucrează harul Dumnezeu, să lucrăm și noi în, să zic așa, modelarea copilașilor noștri, prin viața noastră, prin puntarea cu demnitatea Sfintii Cruși. Prin bărbăția duhovnișească, să arătăm că suntem fie ai în viață și știm că nu ne putem bucura de preazăvit în viață și nu putem fi fie eprezăvit în viață dacă la poate parte crușie. De aceea, și preotul când iese în zâlpii sfinte în viață, când iese să-și pădiești alături de noastră, iese pe lângă făptuiel și Sfânta Cruz. Arată că miei e unit, nu se poate în Acrușie fără Jeremie. De aceea vă spun, nu se poate purtarea crușii. Fără jertfă și nu se poate să ne bucurăm de prează vita lumina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fără drumul bolbotei. Deci ea în locul ca dulcii Iisus Hristos, pentru rugășiunile Sfinților Împărați Constantin și Elena. Să ne ajute Domnul să purtăm crucea cu demnitate fiecare, cum i s-a dat de la bunul Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepșiuni, să ne dea râmnă duhovisească, cum a avut Sfântul Împărat Constantin și mama sa Elena să ne ajute să apărăm dreapta credință, că Sfântul Împărat Constantin Binexcelență a apărat dreapta credință, deși ea a așa prezidat și nodul cu ecumenic din anul 325. Deci să urmăm și noi virtuților care, să zic așa, împodopeau sufletele acestor doi împărați, Constantin și mama sa Elena, și cu toții să preazăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treinește de o ființă și nedespățită, Totdeauna acum și purilea și ši în vecii vecilor Amin.